שיר, בשק שיר בשקל שיר בשקל שיר בשקל שיר, שיר, שיר, şey Listen, Kate> שיר בשקל שיר בשקל שרוקדים אותו בדיסקוטקים לא מעטים בגוש דן דרך אגב שיר בשקל שיר בשקל הוא שיר שלא תשמעו בשוק תגיד זה מוקלט הכניסה שלך? זה לא מוקלט שלא תשמעו בשום מקום אחר במחירו בשוק שווה לשקל או פחות היום אני רוצה לקרוא את מה שכתוב, לפני שנאמר לכם, זה שיר הפתעה. מה פעם באמת? אוקיי, אני רוצה שאני אגיד לכם מי הזמר. נקרא לכם מה כתוב על העטיפה מאחורה. זה עינו לאיטו האחרון של אותו זמר, כן? באופן מקרי אולי הוא מצביע על דרכו המסחררת, על שילוב הסגנונות שבפתמוניו, ועל הצלחתו המסחררת בשדה הזמר הישראלי הקהל, הקהל הצעיר וכולי. כישרונותיו... נו מי? שוב! מייק בושטיין! מייק בושטיין. איזה שיר? אה... כבר אתה שומע, ידו, ידו, לא פסחה גם על הפתיחה. מייק בורשטיין, בשירו התחילו, זה היה, זה השנה שנות שישים ומשהו, הטלפון הראשון מגיע לישראל, מייק בורשטיין כבר יודע, הוא כבר יודע שיש פה פוטנציאל מסחרי, כותב שיר הזה, לא יודע הוא דיבר בטלפון, נכון? אולי נברח לצ'ילי נגיד שלום לסח רחוק לעולמי העצידו רוזנברג רוזנשטיין ראש ורקפת עלו על רצבי בשוט ולרצפסקי שנהפסקי רוזופסקי פוטופי החיבו מספר בטעות איזה יום שמח די אני בורע, איפה הוא? אולי על הירח? זאת חרוז היה פה. גם בוודאי אין טלפון. הרס הכל, הרס הכל. האוסקר הישראלי. זה טוב. מותק, שיחה תקופה לאוכלו. שמיל, שמיל, תשמע את השיחה. איך הם לא מתביישים? גברת. אמי את מדברת. זה נתימי. יד עושה את זה והגלים! המתיחה הראשונה בארץ! ציגימנט, ציגושטיין, ציג וציגוריה החליפו את שמם לכריך ומר ארגל, כריך? הוא החליף את שמם לכריך! יצא כבר מתוך המדריך! בשביל החרוזה עשה את זה! סילברבאקסיל, ברצו, נכון. תתנו לי לפיוט. גיש את מה הוא עושה? זה גורם לך לרצות לחיות בשנות ה-60 עוד פעם. זה גורם לך לרצות לחיות באופן כללי. כאילו. אצילו מוסנזון, צילסון. די, די. כאן, כאן הוא כבר, מחזירים אותו לתא. עד כאן פרמתו של מייק בורשטיין, מחשבו הבא מייק בורשטיין בשיר נוסף. יש לנו פה, יש זמן, אפשר לשמוע את הולו הולו ילדים? בואו נעבור אולפן, נשמע באולפן השני, אתה תשמעו שיר רגיל.